Лев схопився, вискочив посеред грибниці. Давай, батько, походом на них. Він тремтів. Походом на них. А цих, що проїхали, порубати звели. Лев схопився за меч. Данило підійшов до нього, за руку взяв. Ти, сину, який батько лютий. Кипить серце, сказав недобре. Порубати хочеш. Та це ж не таке хитре діло. Татари тут у нас, скільки там їх є. Тільки гукни, і збіжаться дружинники, і на кусні порубають. Не тут хоробрість сину показує в бойовищі, де з ворогом стикається, та можна й мечем його бити. Тисяцький Дем'ян підійшов до Данила. Прожини їх, князю, оце і вся твоя відповідь. А потім що? Щоб прийшли усією ордою, і знову поруйнували край наш, як гадаєш, Мирославе. Мирослав сидів задуманий, Схилився на стіл, підвів голову. Що я мислю, князю? Думок багато, як птицю у лісі. Літають у всі боки, за хвіст їх не схопиш. А одна в'єця близько до грудей припадає. Крильми тріпочі, до серця найближча вона. Така думка, яку всіх у нас Якби землю свою врятувати, а от як не скажу, не можу висловити, бо і гнів, і ненависть в одно злилися. Я так скажу, ворог сильніший за нас, і інше думати треба. Сьогодні мечем не візьмеш. Лев хоробро сказав, та «Да тут мечем нічого не вдієш. Данило Сівале знову схопився, до ворога дійшов, зупинився і повернувся до столу. І меч триматимемо, і відточувати його будемо. І тут розум на поміч покликати треба. І слово нам мечем має стати. Державу тільки на одному мечі не втримаєш. Тут мислити треба, і з ворогом усіляко боротися. І до бджоли не підійдеш, не подумавши, і меду в неї не візьмеш безуміння. Та то бджола невинне створіння, а татари злодії лихі. Таці нічні, не лише мечем, і розумом з ними боротися треба. Знати ми про них мусимо, вивчити їх, щоб знати, як боротися. А тоді і меч згодиться. Болить серце в мене, та не тільки в мене болить. Данила замовк і глянув на всіх. То що ж, запитав Мирослав, не дам галича. «Поїду сам до Батия», – твердо вимовив Данило. Усі мовчали в приголомшені. «Що, не думали, не сподівалися на таку відповідь?» «Сьогодні тільки так скажу». «Відповідайте мені, чи вірно мовлю». Відповіді він не почув. Тільки Андрій обізвався. «А що можна інше придумати? Коли їхати треба, то нічого не вдієш». Прошу тільки, і мене візьми з собою, я тобі допоможу. 26 жовтня 1245 року відбув Данила у подорож. Їхав через Володимир, Луцьк, Дорогобуж. Володимирі зупинився на один день у Василька. Поспішав Данила, та Василька образився. Не шануєш ти мене, брати, коли мене гостювати не хочеш і пішов показувати, як він мури заново перебудував. Дивувався Данило, що Василько за малий час зумів не тільки каміння навести, а й почав уже мури класти. Їхали старим київським шляхом і спостерігали. Ще не всі зруйновані оселища ожили, залишалися сліди Батиєвої навали. В якомусь оселищі тільки стіни поруйновані стоять, ціліли під час пожежі. Трава поросла навколо печей, і ниви, колись оброблювані трудолюбивими смердами, позаростали бур'янами. Тулилися люди все більше біля городищ та городів, побоювалися ворожого наскопу. У інших оселищах люди до рідних місць повернулися, нові хати вибудували, далі ліс корчували, ниви поширювали. Як тільки зупинялися на відпочинок в оселищі, Теодосій ходив вулицями, гукав хазяїв, розмовляв з ними. Де стояли хати пустками, мулкав по дворищах, розшукував плуги, рала серед бур'янів, бідкався. «Ех, люди живі, дітей своїх до праці привчали. Та бач, проклятий батига прийшов, якого лиха наробив». Стискав від гніву кулаки, сварився. До Києва під'їхали ранком. Данило наказав повертати до Видубецького монастиря. Знайомий йому і гумен там був. Біля воріт зупинилися, служко віконце виглянув, здивувався. Князь, ніби, стільки дружинників з ним. Те підскочив до віконця. Відчиняй, слуга Божий, князь Данило в гості до вас їде. Почув служка, що князь прибув, миттю кинувся ворота відчиняти. Придивлявся підсліпуватими очима до князя, про якого прочував багато. Собаки бігали навколо авкали, Служка відганяв їх костуром. І від дубецького монастиря не пощадили татари. Пограбували все. С церков хрести подзвивали. Данило огляда монастирські будівлі і радів. Так мало часу, після Батиєвого нашестя пройшло. А вже й мурина, і зроблено скаміння, і товстих дубових колод. Свіжо обстругане дерево виднілася на кожному кроці. Великої церкви не зруйнували татари, бо вогонь не взяв її, з цегли та з каменю була складена. Тільки но Данило встав з коня, як до нього підбіг смуглявий чернець. Ігумен чекає тебе, князю, вклонився він. Данило попростував за ним. Там святий отець, біля дому свого. Показав чернець на обгороджений парканом невеличкий будинок. Назустріч Данилові йшов ігумен середнього зросту, з блідим обличчям, облямованим силою швилястою бородою. А мені вже сказали, князю, що ти прибув.